Slavoslavia 214. Pentru întâmpinarea lui Anticrist. Aleluia slavă-ți-e, Doamne, Isuristoase-te iubim și te rugăm! Apără ne țara și neamul nostru, fiindcă vine Anticrist ca o negură de moarte și aduce pe pământ răul scris în Atacarte. Aleluia slavă ție, Doamne, să te iubim și te rugăm! Apără ne sufletele și ființele noastre, fiindcă vine anticrist, ca o lepră neîndurată, care trupurile ceartă și de viață le desparte. Aleluia, slavă-ți, Doamne, Isus ristoase, te iubim și te rugăm! Apără ne credința noastră, fiindcă vine anticrist ca o cumpără de noapte ca să semene în lume ale Lui sinistre fapte. Aleluia, slavă ţi Doamne, Eusie Hristoase, te iubim și te rugăm, apără-ne, Biserica Ortodoxă, cu Sfinţii tăi îngeri, fiindcă vine Anticrist ca o grindină ciudată care sectele o poartă ducând în suflete la moarte. Aleluia, slavă ţi Doamne, Eusie te iubim și te rugăm, apără-ne de demoni, fiindcă vine Anticrist ca un iad, de groază în spate, să ucidă pe pământ ale rugăciunei fapte. Aleluia, slavă-ți, Doamne Islistoase, te iubim și te rugăm. apără de îngerul morții, fiindcă vine Anticrist, un cal galben, calămâia, ca să alunge din cuvânt ambra, smirna și tămâia. Aleluia, slavăție, Doamnei seristoase, te iubim și te rugăm. Apără ne de dușmani, fiindcă vine Anticrist cu războiul lui cel mare, alungând de unde ai pus îngeri pază la hotare. Aleluia, slavăție, Doamnei seristoase, te iubim și te rugăm. Apără ne de urgii, fiindcă vine Anticrist cu urgii în spinare. Că e vremea de apoi, e vremea de mormântare. Aleluia, slavă ție, Doamne, să Hristos, te iubim și te rugăm, apără-ne de balaur, fiindcă vine anticrist, dar ca făt frumos să-l tai, cum se spune în poveste, fiindcă Tu ești împăratul care moarte n-are. Aleluia, ție, Doamne, Iisui se te iubim și te rugăm, apără-ne de anticrist, foc să scoată a gură, ca să-l ardă iar pe noi, Făne sfinți cu a ta măsură!